حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قاري معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال wa adib ibn jabal ibn amr ibn aus al ansari al khazraji abu abdurrahman min sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam al kiram dan beliau mengikuti sekian banyak dari peperangan bersama nabi Mulai dari peperangan yang pertama yaitu perang Badar dan perang-perang yang berikutnya dan beliau adalah salah seorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman dalam langkah untuk mendakwahi Ahlul kitab ilal Islam dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa manhaj para nabi dan rasul dan anjuran mereka kepada umatnya bahwa mereka berdakwah di atas basilah berdakwah di atas ilmu. Oleh karena itu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang satu tempat menunjukkan orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah seorang alim, min ulama is-sahabah dan ini keutamaan yang dimiliki oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu oleh karenanya di dalam salah satu riwayat yang sahih bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan muadzun yohsharu yawm al kiamat amam al ulama beradua bahawa muadz itu dikumpulkan nanti pada hari kiamat di hadapan para ulama selangkah. Beliau orang yang termulianya di kalangan para ulama. Dan di dalam riat yang lain, Rasulullah S.A.W menyatakan, "Aalamu ummati bil halal wal haramu adi bin Jabal. Ummatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala'anhi." Beliau berkata Kunturadifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah aku berada di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai orang yang dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ala himari Di atas Seekar keledai di sini menunjukkan bolehnya mengendalai satu kendaraan berdua. Ya, nعم bolehnya demikian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau berboncengan bersama Muaz bin Jabal dan di dalam hadis ini pula menunjukkan keutamaan yang dimiliki Muaz di mana beliau diberikan kesempatan untuk berboncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas seekor keledai bukan tetapi selama kendaraan tersebut mampu untuk memikulnya ya dan tidak diperbolehkan berlebihan memberikan beban yang sangat berat bagi seekor hewan dengan beban yang sangat-sangat berat yang menyebabkan mereka kewalahan sebab mereka pun adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki kekuatan yang terbatas maka hendaklah mereka yang memiliki hewan untuk memperhatikan kondisi hewan tersebut. Jangan memberikan beban apa-apa yang mereka pun tidak mampu untuk melakukannya. Alahimarin di atas keledai. Keledai di dalam diwat yang lain bahwa keledai milik Nabi SAW tersebut. Bernama Ufair. Sebab hewan-hewan yang dahulu yang dekat dengan manusia kadang mereka memberi nama maka tatkala mereka berdua berada di atas keledai tersebut fakalali lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku ya Mu'ad wahai Mu'ad ya menunjukkan boleh memanggil dengan nama seseorang dan Rasulullah SAW boleh memanggil siapa saja dari kalangan para sahabat dengan namanya. Kecuali Rasulullah SAW, beliau tidak diperbolehkan bagi para sahabat untuk memanggilnya dengan kata-kata atau dengan menyebutkan namanya. Dengan penyebutan Wahai Muhammad, tidak diperbolehkan. Sbab Allah subhanahu wa taala berfirman, "La tajalu du'a Rasul ikan du'a ibadikum ba'za. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian pada Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Ya Mu'adz wahai Mu'adz, apa kah kamu tahu apa haknya Allah subhanahu wa taala?" terhadap hamba-hambanya. Wa ma hakul ibadil alollah dan apa haknya hamba itu terhadap Allah tatkala para hamba telah menunaikan Kewajibannya kepada Allah subhanahuwataala. Di dalam hadis ini menunjukkan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat Sebelum beliau memberikan ilmu beliau memberikan uh, sesuatu yang menyebabkan sahabat tersebut memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Alaihissalam memberikan faedah dalam bentuk tanya jawab. Rasulullah bertanya agar kemudian ketika yang ditanya tersebut mendengarkan maka dia akan seksama mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apakah kamu tahu apa haknya Allah kepada hamba-hambanya yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba terhadap Allah ini apa yang telah menjadikan kewajiban hamba-hamba ini kepada Allah subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan hak Allah na'am wa hakul ibadi ala Allah dan apapunlah haknya hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian apa yang menjadi balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala pasti berikan kepada hamba tatkala mereka telah mengerjakan itu, tatkala mereka telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti bahawa yang dimaksud dengan hakul ibadil Allah bahwa Allah itu ada yang mewajibkan seseorang ataukah hamba mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksud di sini dengan perkataan beliau hakul ibadi Allah, haknya hamba ya. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang. Telah menjanjikan. Kepada hamba-hambanya. Dan Allah mewajibkan hal itu. Kepada dirinya sendiri. Untuk menepati apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala. Janjikan tersebut. Inna allaha la yukliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah. Mengingkari janji Nah Kultu lalu menjawab Mu'ad ibn Jabal Allahu wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya Lebih mengetahui Ini Adatnya para sahabah Dan baiknya mereka Sebagai orang yang belajar Di hadapan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sepantasnya lah Yang dilakukan oleh para muta'allim orang-orang yang pemula di dalam belajar seorang penuntut ilmu mesti bersikap tawadhu dan pernyataan Allah wa Rasul-Nya mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara kita tidak kita ketahui. Naam mengucapkan la adri saya tidak tahu. Dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui Ini adalah merupakan Adab bagi seorang taulibul ilmu Seorang Yang menuntut ilmu Hendaklah mereka bersikap tawadu bahwa tidak semua ilmu mereka ketahui Bahkan ilmu ini Sungguh sangat banyak Seluas lautan Naam Dan bahkan lebih luas daripada itu Sehingga Seorang penuntut ilmu walaupun dia menghabiskan umurnya untuk penuntut ilmu niscaya tidak akan ada habisnya ini akan menimbulkan perasaan tawadu dan rendah diri kita sehingga ketika ada sesuatu atau ada permasalahan yang kita tidak ketahui dengan ringan kita mengatakan la adri saya tidak tahu wallahu alam Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih mengetahui perkara tersebut Jangankan kita para a'imah Al-imamu malik Nuanas rahimahullah ta'ala Pernah didatangi oleh seorang Sambil membawa Puluhan pertanyaan Dari wa'id yang mengatakan sampai 48 pertanyaan Ternyata tidak ada yang beliau jawab Kecuali 8 pertanyaan saja Lalu kemudian orang ini mengatakan Wahai imam Aku datang dari jauh Untuk mendapatkan jawaban darimu Dan engkau setiap ditanya kau mengatakan saya tidak tahu. Nah, apa jadinya nanti? Apa yang harus katakan pada mereka? Kata Imam Malik, pulanglah kamu dan katakan bahwa Al Imam Malik tidak tahu. Malik bin Anas tidak mengetahui. Nah, ini merupakan adab berbeda dengan adabnya para mutakabirin yang merasa gengsi dan merasa malu untuk mengatakan Wallahu Aalam dalam perkara-perkara yang mereka tidak ketahui. Naam. Qultu Allahu wa rasuluhu aalam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakullah 'ala al-'ibadi. Haknya Allah kepada hamba-hambanya, ini yani kewajiban hamba yang harus mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayya'buduhu Wala bi syai'at Iaitu agar mereka Menyembah hanya kepada Allah Dan tidak menyekutukan Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedikitpun Ini Merupakan inti dari dakwah. Ini merupakan Inti yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan tujuan diciptakan jin dan manusia tersebut semata-mata karena perkara ini, perkara tauhid agar seorang manusia menundukkan dirinya beribadah mentauhidkan Allah Subhanahuwataala. Wahakul ibadil Allah dan haknya para hamba itu kepada Allah. Jadi apa yang Allah Subhanahuwataala balas ketika mereka telah menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Azza wa Jal Allah yu'adhiba man la yushrikubih syai'an balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun Allah tidak akan menyiksa mereka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan masukkan mereka ke dalam neraka. bagi siapa? Ahlu tauhid, orang-orang yang Senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Yuazhiba Mala Yushukubi Shay'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadab, tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksanya ada beberapa kemungkinan. Tidak menyiksa, yani tidak dimasukkan ke dalam Neraka, ya. Bahkan tidak dihisap sama sekali. Ini diantara ahlu tauhid ada yang demikian. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelak kaum, lalu kemudian beliau mengatakan, "Wafihim sabun alfan yathron al jannah bi ghar hisab wal adab." Bahwa diantara mereka ada 70 orang, tujuh ribu orang. Yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap dan tanpa pula diadap. Jadi tanpa dihisap dan tidak pula disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ahlu tauhid ada pula yang tidak disiksa. yakni maksudnya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun mereka dihisap, akan tapi mereka terselamat dan diberikan hisap yang yasir, diberikan hisap yang ringan. Paman. Oh. Faman utiya kitabahu ma la yanqad. Asawfa yuhasabu ila ahlihi masrura. Naam. Maka mereka akan dihisab, man utiya kitabahu bi yaminhi fasawfa yuhasabu hisaban Barang siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Mereka dari kalangan ahli tauhid. Mendapatkan hisab tapi hisab yang ringan Dalam artian mereka Terselamatkan dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dan diantara ahlu tawhid ya, Ada dari mereka yang Mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga yang dimaksud Di dalam hadis ini bahawa Allah tidak menyiksa orang tidak mengikutkan Allah Swt, yaitu Allah tidak menyiksa dengan siksaan yang sifatnya selama-lamanya. لا <tuluh> يعذب من لا يشرك به شيئا عذابا مخلدا yang selama-lamanya. Nah, ya, sebab antara ahlu tauhid ada yang berdosa, ada yang berbuat maksiat. Dan di antara mereka ada yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara mereka pula ada yang disiksa terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu disebabkan karena mereka dari kalangan para muahidin orang-orang bertawhid, maka diselamatkan oleh Allah dan dilemparkan ke dalam sungai al-Hayah. Nah, sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa Allah tidak menyiksa, ya, bagi mereka yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya. Tidak disiksa dengan siksaan yang sifatnya abadian. Selama-lamanya. Kultu lalu aku pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah. Inilah adab yang diamalkan oleh para sahabat terhadap Nabi-Nya. Mereka memanggil dengan panggilan yang kemuliaan. Mereka tidak memanggil dengan namanya. Tapi mereka panggil dengan Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah Wahai Nabiullah. Nah, obshirun naasa. Apakah boleh aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Aku sampaikan kepada mereka. Ya, bahwa cukup kalian menjaga tauhid kalian. Maka dengan tauhid kalian akan terselamat dari adab Allah Subhanahu Bolehkah aku menyampaikan ini kepada manusia? Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayatakilu. Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini pada mereka. Ya, mereka akan itikal <tuh> Mereka akan meninggalkan untuk tanafus, berlomba-lomba di dalam beramal. Ya. Mereka nanti hanya mencukupkan diri menyandarkan diri kepada tauhid mereka lalu tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri, memperbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Terkadang, dalam suatu keadaan, tidak semua apa yang kita ilmu itu harus disampaikan. Tidak semua apa yang kita ketahui itu harus di, disampaikan dan diutarakan. akan Tetapi, harus kita melihat kepada maslahat dan mafsadah. Ya, maslahat dan mafsadahnya. Nah, apabila kemudian yang kita hadapi dari kalangan mereka... Nah, ya. Apabila kita berada di hadapan orang-orang yang sahabatul fujur yang senang dengan perbuatan kemaksiatannya, maka hendaklah yang kita sampaikan adalah hadis-hadis tentang bahayanya berbuat dosa. Hadis-hadis wa'id yang penuh dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dan aliman ya. Inna azabu rabbika la syedid Sampaikan Dan jangan kemudian kita menyampaikan sesuatu yang Menyebabkan mereka semakin senang dengan perbuatan dosanya ya memberikan harapan la. Akan tetapi Yang ada adalah terhib Akan tetapi di hadapan mereka orang-orang yang putus asa Merasa bahawa dosa-dosa mereka tidak Menyebabkan mereka akan selamat dari adab Allah Subhanahu Wa Taala, khawatir mereka akan putus asa dari rahmat Allah, maka kita berikan targib. Kita sampaikan targib kepada mereka, ya jadi tergantung keadaan. Laisakulumayyulam yukal. Tidak semua apa yang diketahui itu harus diucapkan, harus dikatakan. Akan tetapi hendaklah kita memperhatikan kondisinya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Muadz bin Jabal meminta izin untuk menyampaikan hal ini kepada seluruh manusia. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubasyirhum fa yattakil. Jangan kau sampaikan ini kepada mereka, jangan sampai mereka punya sifat itikal tidak berlomba-lomba untuk mengamalkan amalan kebaikan, tidak berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini pun pernah dialami Ya, ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah dalam rakyat muslim yang pernah kita sebutkan Sambil memegang terompah yang di, terompah Nabi SAW Dan beliau memerintahkan pada Abu Hurairah Siapa saja yang kau temui dari orang-orang yang ada di luar Di balik dinding ini Yang menyaksikan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka sampaikan kabar gembira pada yang tentang syurga Dan kemudian beliau bertemu dengan Omar Ibn Khattab radhiyallahu taala an yang menyebabkan Umar marah dan memukul Abu Hurairah radhiyallahu taala an hingga beliau terjerembab lalu kemudian akhirnya sampai kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi salat akhirnya menerima usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an akan tetapi Muadz Ibn Jabal radhiyallahu taala an bukan berarti beliau kemudian tidak menyampaikan berita ini sama sekali. Ya, akan tetapi di akhir hayatnya karena beliau khawatir jangan sampai beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman menyembunyikan ilmu. Ya, maka beliau khawatir jangan sampai beliau termasuk orang berbuat dosa, maka beliau pun mengabarkan di akhir hayatnya kepada beberapa uh, dari kalangan para tabi'in yang kemudian merekalah yang meriwayatkan hadis ini uh, disebarkannya kepada umat ini. أخرجه في الصحيحين حديث ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Naam wallahu a'lamu bish-shawab Ila huna tafaddalu